4. Температура вважала себе боягузкою. Вона важила 49 кілограмів і мала худі ноги. Комплексувала з приводу власної зовнішності, але це типово. Звідти, між іншим, можна простежити її бажання стати невидимкою. Була завбільшки злилика – гарячою та прозорою, з бровами, що нагадували вуса шовкопряда кульбабкового, лемонія та раксаці, із сухожиллями напнутими немов на вітрильнику. У неї серце кита, велике і спокійне. Чотирикамерне Терезка схильна до ніяковінь їй видавалося, що ніяковіння – найтактовніший спосіб переконати співрозмовника, буцім сказане на правду заганяє її у глухий кут. Наче її це зачіпає. Наче вона, хо-хо-хо, справді чула, про що з нею говорять. Коли ви думаєте, що Тереска киває вам на підтвердження ваших слів, не будьте смішними. Їй просто подобається відчувати, як по шиї ковзають сухожилля. Ви будете сміятись, але кожного разу, коли вона вдавала, буцім ніяковіє, губить слова чи втрачає думку, їй просто робилося ліньки підтримувати таку нав'язливу галюцинацію, як ви. З приводу чого, дивись вище. Тереска температура Найхоробріша дівчинка на світі любила дітей і твердо вирішила стати вихователькою у дитсадочку. Це було таке рішення, яке приймається у стані особливого загострення свідомості. Коли хтось, наприклад, остаточно вирішує стати геологом або богословом чи океанологом. Коли інтерес до предмета затьмарює сам предмет. Якраз такий шлях вона й подолала. Малі діти усвідомлюють, як щосекунди бачать нове. Дорослі на тлі дітей здавалися їй сліпими. Дорослі з оточення Терески були впевнені, буцім устигли побачити все. І це робило їх важкими і кумарними. Тому з дітьми їй було легко. Вони виділяли якесь молочко.